Si morta El fanático que ven Su vida y pango El comienzo d'un final Que todos algún día tocarán Mi lavandera sin quitar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 que saldrán en protección desde el bar de la esquina los cachorros que traerán la luna llena la vacía los pecados sin filtrar resumon de lo que hicimos confesar fueron parte del altar lo sentido a nuestras vidas Están, cosas que dan Cosas que quitan As caras de andar Cosas que sanan Como tú Baixamos a música, que temos ao outro lado do fío telefónico o noso compañero Armando que está a uns kilómetros de distancia pero podenos falar no chisquiño Boa tarde, Armando Boa tarde Benvido, que, que, eh. que tal? Eh, aguantas a chuvia ou o frío? Algúas cousas temos que aguantar. Vale, vale. Bueno, pero, pero... Pero, bien, bien, bien, bien. Por... Non me é tanto como dices, Nathiele, pero... Sí, aguanta. Porque Nathiele repite moito. Eu digo, coño, si hai mele arido na montaña, nada máis, non... Técula vale. serén. Vale, vale. O caso é que... No... Eh, vaya, porque... O chofe, que, que, que temos pois pues que echar xa el bañal que a Barcelona vale, vale, vale, pois pues moi ben o caso, o caso é que que, que que veñades con ben e que non teñades demasiado problema o caso, fai falta que, que, que o disfrutedes porque esa visita a Galicia serviu, non? si, sí, serviu e ademais, como eu iba que non sabían nada cando veniron para isto xa Muy bien. Y entonces, pues pois, pero eh a veces fai frío o, o, o chove, pero, pero chove a ratos, otras veces para y así. Vale, vale. Eh, todo bien. Luego del momento sigue en mesmo sitio. Y eh y eh, eh, eh, yo, eh comentou moito foi o reunión. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Y, y entonces, pois, O viu o menino tá cá, que era carretera, o sea, dicho que baixa. Pero, sin embargo, después que eh, preguntamos, claro, yo pregunté y yo no sé es esto, pues fui como digo otro puñad oreja. Hm. Y entonces o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Pues, eh... Sí, sí, pero non, non houve, non hai, non hai dicen que, que non hai desgracias ni nada de eso Está ben, eso, eso é bon é, é, é importante que que polo menos disfrutes del Vale, sí. vale, vale. E pois, depois a carretera bien ahora vale. Dicen que se sí, hai neve pero están deixando pasar vale. e, e encima te levamos rodas de inverno e vale. cadeas Bueno, pois pois que teñades un boa viaxe e eh, que o disfrutedes. Eh, si podes eh, parar un chisquiño que tamén compre parar, non hai que facer ah, os no, cursos demasiado. Eh, eu, quando parame, les quebo os anotados de atrás, De maravilla. Que te levan como se si foran un taxi, non? Igual, igual. <ríe> bueno, y bueno. E mañán pola mañán, andemos un pouco cedo disculpa de que estáo claro, ahí por carretera c Vale, también, vale. Porque dicen que quieren ir comer a... cerca de Burdos. Vale, vale. O a de Burdos o por ahí. Ya. Muy vale. bien, muy bien. Y así andas euria con pagalado con por tal Y que o fueron no braun, pero no ni dando que todo. Bueno, pois hai que ter cuidado, e eh, eh, aproveitar o que, que se poida, eh, se si atopades algún sitio, e eh, parades nun sitio que poida haber alguna cousa, pois eso, o que hai que facer é eh, aproveitarlo. E senón, pois aquí en, en, en Cataluña tamén hai sitio. Bueno, oi en Barcelona, templo de todo, gracias a Dios. Dale, moi ben, moi ben. Bueno, pois nada, eu, que, eso, buscaba a posibilidade de, de que ti nos dixeres a unha novidade, non hai ningunha especial, non? No, no, no do verdade non hai, por que? Ningún mira, especial. Mira, eu estou, eh, eh, bueno, ahora damos el lugo, mm. como os astraliñares de aldeas, mm. consagrada, pois, dime, tu queres quedar en consagrada? Digo, solo non quero quedar, por que? Ti, tiño medo. Solo non quero dotar. Far ben, far ben. ben. entón, pois... No, e ademais tens obrigas pro, pro, pro lunes, non? Lunes. Sí, vale, pro lunes si, pro lunes, que están en, en Barcelona. Moi ben, moi ben. Pois nada, eu desecho che que pases ben esas oriñas que estes aí, dálle unha aperta e grande a teu irmán, que parece ser que vai mellorando. Eh, si, sí, eh, que... sí, mellorando, vai, to, vai todo ben. Pois, alegrámonos moitísimo. Agradecemosxe que tiveras un minutinhos para falar aquí na nosa radio. Como xa sabes ti que se, es, é, é, é es, non sei, sempre é, é, é máis agradable contar coa túa sí. participación, pero, bueno, hoxe, sí. ainda que sea pouquiño é o suficiente para que os nosos escoitantes saiban que, que estás aí detrás. Eso. Polo menos, menos, como de... eu, Digo, deixame ir a fonte que quero beber agua fría de Galicia Vale, vale, por moi ben Pero, pero moi ben todo Cuídate, cuídate Igual. moito eh, eh, Paso ben, veña Unha aperta a grande como tiñase, É como non, a todos os agentes Vale, unha aperta grande, Armando hasta, hasta, hasta máis ver Veña, ale Vamos a ale. despedir a Armando con música e continuamos, veña Axuda de a cantare Axuda de a cantare Axudeme o que quixere axudade me a cantare Sen non vou enroquecerre Sen non vou enroquecere vai ala la la la lala que bonita é debuxando voltas na punta do pe na punta pe na punta, pe, na punta pe esa bailadora que bonita é Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra xo vosso bailar non fora non estaba nesta terra logo cantas logo Logo cantas, logo bailas Logo te lo pelixeiro Logo me faça rimare As miñas, mas, minhas, mas pandeiro As miñas, mas o pandeiro Baila la la la, la. aquí no outra a bailadora que bonita eres voy dando voltas na puntada pena puntada pena puntada pe. esa bailadora que bonita eres hoy la